Розділ третій. Рохам збирає сили. Всі шляхи зливалися в один. Всі шляхи вели на схід, на зустріч лиховісній тіні. Тоді, як Пін милувався в'їздом правителя дол Амроту до мінастіту, Ярл вів свою кінопу гірськими стежками. Сонце вже хилилося на захід. Різкі Витягнуті тіні вершників стелилися перед ними по землі. Під ялинами, на схилах, уже густішали сутінки. Від світання до смеркання їхали без відпочинку. Зараз те один відпустив повіддя і дозволив коню йти ступою. Стежка обминула голу скелі, злилася з тінній та ледь чутним шелестом осика. Поки вершники низкою з'їжджали з крутого схилу, вечір уже облігся по вогких та холодних низинах. Цілий день внизу, під ногами роханців, бився об кам'яні стінки потік, що стікав з перевалу, зіймаючи хмарки піни. Він стрибав з виступу на виступ, збирав струмки з невеличкі річечки і вже під ім'ям Сніговиці мчав. Далі долиною дунхарану до зелених пагорбів Едорасу. Далеко праворуч майорів могутній пік, лисий верх, оповитий хмарами, вкритий синіми тінями зі сходу, залитий рожевим надвечірнім сяйвом із заходу. Нові місця вразили мері. Тут, власне, не було видно неба, око блукало в тумані натикаючись на ребра скель, безкиди та урвища. Дедалі стрімкіші і що вищі, то густішою ставала завіса туману. Обід прислуховувався до гуркоту річки, шепоту лісу, тріскоту каміння. За цими звуками ховалася тиша всесвіту. Тиша вічного чекання. Мері полюбляв гори. Точніше кажучи, полюбляв уявляти їх собі з розповідей про гірські мандри. Але зараз безкрайній простір серед зем'я справляв на нього гнітюче враження. Дуже хотілося йому зараз сховатися до нірки, зачинити двері і посидіти з люлькою біля вогнища. Мері втомився. Руханці пересувалися, начебто не кваплячись, але майже без зупинок. Протягом трьох довгих днів він мандрував у сідлі по ущелинах та перевалах, спускаючись в долини, зіймаючись на гори, перетинаючи бродом безіменні річки. Коли стежка ставала досить широкою, Меріна наздоганяв Теодина і їхав поряд з ним, не звертаючи уваги на те, як посміхаються вершники, милуючись цікавою парою. Гобіт на сіренькому гривастому поні і теоден, на великому іноходці. Мері розповідав про звичаї та побуду Гобітанії і слухав руханські перекази про героїв і воїнів. Але найчастіше, особливо в останній день мандрівки, він їхав мовчки слідом за ярлом, намагаючи зрозуміти щось у протяжливій і гортанній мові його супутників. Він чув багато знайомих слів, але зв'язати їх та збагнути зміст речень був нездатний. Зате, коли воїни починали співати пісень, серце Гобіта шалено билося. Проте почуття самотності дедалі більше мучило його. Думки про Піна, про Арагорна, про нерозлучний гімлі та легаласа не в нього з голови. А коли спливали в пам'яті образи Фродо або Сема, він докоряв собі, що починає їх забувати. Адже їхня доля важливіша за всі наші разом. Я сподівався, що буду їм допомагати. А тепер вони далеко, якщо взагалі ще живі. «Ось нарешті і Харам», – сказав раптом Елмер. «Ми майже приїхали». Вони посувалися по дну глибоку яру. У сиві імлі попереду, як у віконці, виднівся шматочок долини. Над річкою поблискував один однісінький вогник. «Сьогодні відпочинемо», – відізвався Теоден, «а потім знов у дорогу. Вчора місяць був у повній. Отже, завтра я маю бути в Едорасі на Великій військовій нараді». «Я вважаю, пане мій!» – знижуючи голос, промовив Елмер. «Що після наради тобі краще повернутися сюди, перечекати, доки доля не вирішить, що подарувати нам, перемогу Чеправську». Теоден посміхнувся. «Ні, синку. Мені хочеться звати тебе сином, якщо ти не проти. Ні. Не обтяжуй мої старі вуха». Словами на кшталт гадючого язика. Він випростався в сідлі, озирнувся на довгу вервечку вершників. Таке в мене відчуття, ніби не кілька днів минуло від появи Гендельфа, а роки. Але ніколи вже не повернуся я до старечого ціпка. Якщо нам випаде поразка, навіщо ховатися? А якщо перемога, навіщо заощаджувати сили? Вони знадобляться для славетного бою. Не треба гадати марно. Переночуємо в городищі. Ще один останній мирний відпочинок, дарований нам. Вже зовсім споночило, коли вони виїхали з яру в долину. Стежка скінчилася біля броду, де сніговиця широко розступалася і терпляче перекочувала гальку. Брід охороняли озброєні люди. Вони вибігли з-піднахиленої скелі, але впізнавши Теодена, радісно загукали. «Теоден! Теоден! Ярл повернувся!» Вартові засурмили закличний сигнал, і з темряви відповіли інші ріжки. На тому березі спалахнули вогні, а з глибини долини долину спів з Теоден знайшов в Дунхарані усіх воїнів Рохану в повній бойовій готовності. Бо вожді, намагаючись зберегти час, поспішили на зустріч до Ярла. Очолював їх Дунгарн, старішина племені, що мешкало в Дунхарані і навколишніх долинах. «Три дні тому до Едаросу примчав Гендальф на чудовому коні», розповів він Теоден. Повідомив про перемогу, і передав усім наказ збиратися біля столиці. Але потім з'явилась крилата тінь. «О!» – мовив Теоден. «Ми теж бачили її вночі перед від'їздом в Гендальфа. Хто знає, чи то була одна тінь, чи їх кілька". Вранці хмара у вигляді величезного птаха пролетіла над Едорасом. І усім нам стало моторошно. Вона пролетіла низько ледь не зачепивши дах золотого палацу і заволала так, що кров похолола в жилах навіть найхоробріших людей. Тоді Гендальф порадив нам не збиратись у відкритому степу, а йти сюди. Він також наказав не розпалювати багаття без крайньої потреби. Так ми і вчинили. Це не могло б, на нашу думку, йти всупереч своїми планами. Тут, в Дунхарані, Ніяких ознак небезпеки поки що немає. Ви вчинили добре, схвалив Теоден. Накажи усім вождям та старшині зібратися в городищі. Я їду прямо туди і негайно скликаю нараду. Долина біля броду була лише півмилі завширшки. На тім боці річки земля була вкрита жорсткою травою, подекуди стирчало сіре каміння немов витерті часом зуби. Всюди, де тільки знайшлося рівне місце, темніли правильні ряди наметів на швидкоруч поставлених конов'язей. Вивершені пірамідами щити, списи, встромлені в землю, здавались молодою паростю якоїсь гаю. Люди збігалися до шляху. Дружньо вітали Ярла та його переможних воїнів. Ніч обіцяла бути холодною, але ніде не горіли багаття або хоча б ліхтарі. Варта вбрана в цубкі плащі стояла ланцюгом навкруг усього табору. «Скільки ж тут народу?» – подумав Мері. У напівтемряві годі було точно підрахувати, але було зрозуміло, що налічити можна багато тисяч. Мері з цікавістю озирався і не помітив, що стежка поступово підіймалася вгору. Тепер, придивившись, він аж отерів, бо такої дороги ще не бачив. Чиїсь працьовиті та могутні руки у продавні часи проклали її крізь скелю. Дорога звивалася змією, по ній могли пройти коні і навіть вози. Але якби ворог спробував подолати її, захисники, вчинивши засідку на горі, Могли легко, підбити, могли легко відбити який загодну напад. На кожному закрутті видніли статуї, недбало витисані з каменю людські фігури. Бо вони стояли на коротких кривих ніжках, склавши на великому черві надмірно довгі руки. Обличчя їхні стер час. Тільки темні провали очей сумно дивилися на перехожих. Роханці звали їх окатами і не звертали на них ніякої уваги. Вже давно вони нікого не лякали, але Мері пожалів їх, такими забутими та занедбаними здавалися окатів на півтемряві. А дорога тяглася все вище та вище, вже десь футів на двісті, далеко внизу, ледь можна було розгледіти постаті вершників які переходили річку, прямуючи до приготованого для них нічліву. На городищі їхав лише те один з почтам. На самій верхівці відкрилась пласка, поросла травою та вересом рівнина. Співдня її захищали від роги лисов верху. З півночі зубасте мов пилка пасмо диморборгу. Тут і знаходилось городище Дунхарам. Витвір рук племені, давно поглинутого потоком часу. Не залишилось ані його імені, ані історії. Ніхто не знав навіть, навіщо було потрібне городище. І що це було? Селище, храм чи могила Володара? Люди працювали тут ще до чорних років. Раніше, ніж перший корабель пристав до західного узбережжя. І було засновано перші міста майбутнього Гондору. Тепер тільки кам'яні постаті старано стерегли роздоріжжя, та два ряди каміння, вкопаного в землю, позначали небезпечний шлях до Димкульту. Чорні, щербаті камені стояли косо й криво, деякі потріскалися, попадали й викришилися. Мері сушив голову над їхнім призначенням і чомусь йому дуже не хотілося їхати далі тією дорогою. Він не одразу звернув увагу на розташовані неподалік намети. Праворуч великий, ліворуч маленький, а посередині найбільший – білий. Звідки лязь? Назустріч Ярлові виїхав вершник у шолому та кольчузі. Але поверх кольчуги лежали довгі, лискучі, навіть у темряві коси. «Вітаю тебе, володарю!» – мовила дівчина. «Вітаю з перемогою!» «Вітаю і тебе, Еовіно!» – відповів Теоден. «Чи все гаразд?» «Все!» Але тільки слова були бадьорими, а голос – ні. Мері здавалося, що Еовіна нещодавно плакала. Якщо така дівчина взагалі була на це здатна. «Усе гаразд!» Спочатку було нелегко – «Були чвари та скари адже людям довелося кинути рідні домівки, в місця. Але зараз усі заспокоїлися. Мабуть, ти вже й сам помітив. Приміщення для тебе вже приготували, мене попередили, і я чекала на вас саме цієї години». «Це означає, що Арагорн доїхав без перешкод», – посміхнувся Елмер. «Він ще тут?» «Вже відбув». Сказала Еовіна, відвертаючись. «Куди?» «Не знаю. Приїхав пізно ввечері і від'їхав учора на світанку». «Ти чимось засмучена в Сказав Теоден. «Що сталося? Скажи, чи згадував він про стежину мерців? «Так, володарі. Він переступив заповітний поріг. Мені не пощастило його зупинити». На жаль, розійшлися наші шляхи, зітхнув Еомер. Доведеться далі воювати самим. І надії в серці зостанеться менше. А рагорно ми вже не побачимо. Вони проїхали ще трохи і зупинилися біля великого намету. До прибуття гостей вже все було підготовано. Не забули навіть про Гобіта. Поставили окремий маленький наметик. І Мері, сидячи під пологом, міг спостерігати, як люди заходять до намету Ярла, а потім, отримавши накази, виходять. Настала ніч. Небо заясніло зорями. В їхньому світлі ледь вирізнялися гори на заході. Але на сході все поглинула чорна пустка. Шлях до Димхольду розтанув у темряві, але величезна брила Димор Боргу, темніша за саму ніч, увесь час нагадувала про себе. «Стежина мерців, пробурмотів мері. Та що мені до мерців? Усі мене покинули. Всяк має свою справу, у всіх своя доля. Гендель в спіну у Гондорі, Сем та Фроду у Мордорі, Гімлі з Легласом на стежині мерців. А мені куди?» Хоч би хто пояснив, що збирається робити Теоден, про що радиться. Адже я йтиму з ними разом. Від цих похмурих думок у мері з'явився несамовитий апетит. І він зібрався пошукати, чи згодиться хтось потоваришувати з ним у пошуках їсти вно в цьому незвичайному таборі. За два кроки від намету його зустрів посланець, який сповістив, що Теоден запрошує Гобіта до стул. Посеред великого намету килимами відгородили місце для столу. Підлога була вкрита дубленими шкірами. Окрім Теодена, за стіл посідали Еомер, Еовіна та Дунгарн з Дунхараном. Мері був встав за спиною ярла, щоб прислуговувати. Але Теоден зупинив його. Ні, пане мій Мері, твоє місце не там. Сідай до столу. Розваж мене бесідую. Гобіта посадили ліворуч від Теодена, але ніхто не клапив його починати веселі приповідки. Взагалі говорили мало. Їли та пили з нехоті. Все ж таки Мері, зібравшись з духом, задав Теоденові питання, яке вже давно не давало йому спокою. Володарем, я тут уже двічі чув про стежину морців. Що це таке? А ще... До чого тут блукач? Вибачте, Рагорн. Теодин зітхнув. Ніхто не квапився відповідати. Нарешті Егомер сказав: навіщо це йому здалося, ми самі не знаємо. Щодо стежини мерців, той сам уже став на неї мері: Ні-ні, я не хочу тебе лякати. Просто та дорога, що підіймається до городища, тягнеться далі і веде до воріт, що звуться Димхольд. А що за ними, ніхто не знає. З тих, хто нині живе, додав Теоден. Але в старовинних переказах розповідається, що за Димхольтом є підземна стежка, яка веде до невідомої мети. Розвідати її не наважувався ніхто з того часу, як Бальтор, син Брего вступив на неї і не повернувся. Брего бенкетував з приводу новосілля в Золотому дворі. Бальдор, випивши забагато вина, необачно поклявся розкрити таємниці. Ірохан залишився без ярливого спадкоємця. Кажуть, нібито ще від чорних років цю стежку охороняють привиди і нікого живого туди не пускають. Але самі вони інколи з'являються на дорозі між рядами каменів. Тоді мешканці Дунхарану зачиняють двері на всі замки, спускають віконниці. Бо мерці залишають свої підземелля тільки в лиху годину, в час смертельної небезпеки. А зараз у Дунхарані кажуть, закінчила Еовіна, що темними ночами повз долину сунуть загони привидів. Вони з'являються невідомо звідкіля, підіймаються по дорозі камені і зникають за брамою, немов поспішають, як ми, зібратись в умовленому місці. Чому ж Арагорн поїхав туди? спитав Мері. Невже ніхто не може цього збагнути? Ну, якщо він не розповів це тобі, своєму найближчому товаришеві, мовив Еомер то серед нас тим паче ніхто не знає, що змусило його і куди він поспішав. «Він дуже змінився з часу нашої першої зустрічі на Золотому дворі», – тихо сказала Еовіна. «З постарішав?» «Так буває, коли людина чує поклик мертвих». «Може, так і сталося», – відізвався Теоден. Може, ми його вже більше ніколи не побачимо, але він нащадок високого роду, народжений для великих подвоїв. Цим треба втішатись, думаю, бо я бачу, що доля Арагорна засмутила тебе, і втіха тобі потрібна. А ще розповідають, нібито коли ерлінги перебралися сюди з півночі і перейшли Сніговицю в пошуках укріплених місць або схованок, Брего і його син Бальдор піднялися на городище і дійшли до самого Димхульту. На порозі сидів старий, такий древній, що здалеку здавався схожим на замшілий валун. Він не ворушився і не дихав, доки Брего і Бальдор, обминувши його, не спробували увійти до печери. Тоді старий підвівся, високий та величний і глухим, начебто з-під землі голосом, промовив «Стійте! Шлях закрито!» Брего і Бальдор зрозуміли його. Він говорив мовою західних племен. «Шлях закрито!» – повторив старий, не дивлячись на них. Його будували ті, хто нині вмер, і вони будуть стерегти його, доки не проб'є визначена година. «А коли ж вона проб'є?» – запитав Бальдор. Відповіді він не одержав. Промовивши останнє слово, старий впав мертвим. Більше нічого вони не дізналися. Може, і настала ця визначена година? Тоді заборонена дорога відкриється перед Аргорном. Цього не перевіриш інакше, як переступивши поріг Димхольту, сказав Еомер. Але хай женеться за мною хоч уся мордорська рать. Я б не наважився там сховатися. Лихо там. Чому мертвим забалося покликати людину настільки досвідчену і хоробру? Хіба мало погані не прить по землі, щоб шукати її ще й під землею? А війна спалахне не сьогодні-завтра. Він замовк і прислухався. Зовні намету хтось називав ім'я Теодена, а вартові не хотіли пускати. Відразу начальник сторожі відхилив полог і доповів «Володарю, кінні гінці з Гондору, просять прийняти негайно». «Запрошуй», відповів Теоден. Коли гонець увійшов, Мері ледь не скрикнув «Боромир!» Та ж гордовита постава, темне волосся, сірі очі. Гонець був у дорожньому темно-зеленому плащі поверх кульчує. У шоломі зі срібною зіркою над перенісся. У руці він тримав червону стрілу з чорним оперенням. Опустившись на одне коліно, гонець подав стрілу Теодонові Привіт тобі, друже Гондору, я Ергон. Був посланий Денетором вручити тобі цю стрілу. Гондор потребує допомоги Рохану. Ви завжди підтримували нас. І нині намісник просить прибути без зволікання та при повній силі. Інакше Гондор загине. Теоден узяв стрілу. Видно було, що він давно очікував цього знаку. І все ж таки рука його здригнулася. Червона стріла. За мого життя її не бачили в Рохані, Значить дійшло до останньої межі. Яке підкріплення буде потрібне Денетерові, в які терміни? Це вирішувати тобі, володарю, сказав Ергон. Знай, що Мінастіріт може бути незабаром оточений. І якщо в тебе бракує сил, щоб прорвати кільце облоги, Денетер радить поквапитися і прийти раніше, ніж кільце замкнеться. Намісник повинен знати, що народ наш живе в розсип і на збори потрібен час. Мабуть, я не помилюся, Ергоне, якщо скажу, що намісник міна Стіріту знає більше, ніж велів сказати. Не знаю, володарю, звідки б йому знати. Однак становище наше кепське. Денетор не наказує, а просить згадати стару дружбу і старі умови. До нас дійшли звістки, що багато правителів півдня Стали на бік Мордору. Від північних лісів до Дагорладу всюди спалахують бої, дзвенить зброя. З півдня харадрими загрожують узбережжю. На допомогу підлеглих нам князів розраховувати не можна. Поспішай, володарю. Під стінами міна Стіріта вирішується доля світу. І якщо ми не втримаємося, потік залє також зелені степи рухано. «Тоді навіть ці сховища не врятують вас». «Страшні звістки приністи», – сказав Теоден. «Однак не всі вони несподівані. Передай Денетеру, ми прийшли б на допомогу, навіть якби Рохану нічого не загрожувало. Але ми зазнали значних втрат, борючись зі зрадником Саруманом, і не можемо оголити ні північний, ні східний кордони». Денетор про це напевно знає. Може також трапитись, що ворог встигне оточити вас. Проте завтра, відразу ж після зборів, ми виступимо. Спочатку я сподівався зібрати 10 тисяч кінних. На жаль, частину доведеться залишити для охорони кордонів і міст. 6 тисяч я поведу до Мінастіріту. Так і скажи. Ярл Рохану сам поспішає прибути в Гондор. Хоча навряд чи повернеться звідтиля живим. Що правда, шлях не близький. А люди і коні повинні берегти сили для бою. Отже, порахуємо. За тиждень від завтрашнього ранку ви почуєте бойовий клич Ерлінгів. За тиждень, вигукнув Ергон. Що ж, я розумію, інакше неможливо. А іншої допомоги чекати, начебто, нема звідки. На жаль. З'явившись на сьомий день, ще не побачите ви на місці нашого міста руїни. Тоді хоча б зіпсуйте оркам і харадримам бенкет на руїнах Білої Вежі. Щодо цього можете не сумніватися, запевнив Теодин. А тепер прошу вибачити. Після недавньої битви і довгої їзди мені необхідний відпочинок. Погостюй у нас до ранку. Помилуєшся на моїх молодців і тобі легше стане. Ранок кращий за вечір, бо завжди обіцяє щось добре. Теодин підвівся, за ним усі інші. «Діть спати і спіть міцно», – сказав Теоден. «І ти, мій Мері, йди відпочивати. Завтра вранці ти мені знадобишся». «Завжди до послуг», – вклонився Мері. «Навіть якщо ти звелиш їхати з тобою по стежині мерців». «Не згадуй їх проти ночі». Спохмурнів Теоден, тім, і інші стежки нині можуть заслужити на таке ім'я. Тому я ще не вирішив, чи брати тебе в похід. На добраніч, друже мій. Вони за мене вирішують. Брати, не брати, бурмотів Мері. Я не бажаю стерчати в обозі. Не хочу, не бажаю. Уперто повторюючи ці слова, він непомітно заснув а вранці хтось поторсав його за плече. «Вставай, вставай, пане!» – повторював посильний. Мері підхопився, мов його вкололи. «Що трапилося?» – Ярк кличе тебе. «Та сонце ж іще не зійшло!» «Чи зійшло, чи ні, ми його не побачимо!» – насунулася хмара. «Але час не зупинився, поквапся!» Мері схопив плащ і вискочив з намету. Протягом ночі все дивно змінилося, фарби пропали, усе стало попелясто-сірим і чорним, навіть повітря якось поважчало і ущільнилося. Речі не відкидали тіний, тиша стояла повна. Самої хмари не було видно, лише на сході вирушилися чіпкі чорні пальці, і між ними слабко просвічувався ранок. Небо тисло, як склепіння льоху. Світло не підсилювалося, а слабшало з кожною хвилиною. Біля наметів, тихо перемовляючись, юрмилися люди. Багато хто не приховував страху. З важким серцем увійшов Мері до Ярла. «Ця хмара – передвісниця Мордору», – казав Ергон. «Учора перед заходом сонця ми їхали по Східній Марці». І бачили, як вона росла, поглинаючи зірки. Тепер немає просвіту від похмурих гір до самого Мінастіріту. Війна почалася. Теоден схилив голову. Так, велика битва обріже багато ниток. А багато інших знову зав'яже. Тепер немає сенсу ховатися. Ми поїдемо відкрито, найкоротшою дорогою, аби коні здужали. Чекати тих, хто запізнеться, не станемо. Огляд почнемо негайно. Чи вистачає в мінасті ріті харчів? При такому поспіху ми не можемо брати з собою нічого, крім хліба і води, аби заморити голод. Усе необхідне є в достатку, запевнив Ергон. Рушайте необтяжені, і якомога швидше. Еомере, викликай сурмачів, вилів Теодин. «Нехай грають збір!» Еомер вийшов і за кілька хвилин тишу порушив переклик Сурм і Ріжків. Але в густому і важкому повітрі вони вже не звеніли так сміливо, як вчора. «Ну, мій любий гобіте», – мовив Теодин, звертаючись до Мері, – «я йду воювати і не можу утримувати тебе. З цієї хвилини ти вільний. Залишайся тут». Якщо побажаєш, служи Еовіні. Вона буде правити замість мене. «Ні, не треба!» – закричав Мері. «Так не гоже, володарю!» «Я присвятив свій меч тобі!» «Я не хочу і не можу розлучатися з тобою!» «Усі мої товариші воюють, так чи інакше!» «Соромно мені відсиджуватися в норі!» «Ми поїдемо верхи на швидких і сильних конях!» «А ти...» Хоч і хоробрий душею, просто не зможеш утриматися в сідлі. Ну то прив'яжи мене, чи причепи до стремена. Зроби як хочеш, тільки візьми. А не візьмеш – пішки піду, так і знай. Я такого не дозволю, – посміхнувся Теоден. Вже краще візьму тебе на сідло до Сніжногривого. Можеш їхати зі мною до Едорасу. Побуваєш на Золотому дворі, а там подивимося. Туди малий донесе тебе легко. Перегони почнуться пізніше. Пішли зі мною, мирядок, сказала Еовіна, підводячись з лави. Є справа. Вони пішли між рядами наметів і зупинилися біля дощаної будівлі, де зберігалася зброя. Майстер-зброяр виніс звідти маленький шолом, крулий щит і всю потрібну амуніцію. Одне прохання – висловив Арагорн. Мовила Елвіна, забезпечити тебе всім необхідним для походу і битви. Я обіцяла і зробила все, що можна. Відчуває моє серце, це тобі не забаров знадобиться. Кольчуги на твій зріст у нас не знайшлося, а кувати нову не було часу. Візьми замість неї шкіряний панцир, пояс з накладками і ніж. Меч у тебе я бачу свій. Мері вклонився. Еовіна подала йому щит, такий самий, як у Гімлі, тільки з білим конем на зеленому полі. Прийми все це, і нехай воно служить тобі на здоров'я. До побачення, мерядок. Ми з тобою ще зустрінемось. Пітьма гнітила душі людей, наповнювала їх непевністю і страхом. Однак роханці народ мужній і тому рідко можна було почути в той день нарікання і плач. Навіть втікачі з Едарасу, яких залишали самих перед лицем невідомої долі, не скаржилися. Слово треба було тримати. За дві години Ярл уже сидів у сідлі, гордий, стрункий, у високому шоломі на сніжно-білому волосі. Дивлячись на нього, такого міцного і непохитного, Люди заспокоювалися. П'ять з половиною тисяч вершників у повному озброєнні вишукувалися на пласкому березі Сніговиці. Окремо стояли коноводи з трьома сотнями запасних, легко навантажених коней. Теодин поїхав уздовж ряду, змахнув рукою, заграла одна єдина стурма і роханське військо рушило в путь. Попереду їхали особисті дружинники Ярла. Два десятки добірних воїнів, знаменитих наїзників. За ними Теоден з Еомером. Марк Граф попрощався сестрою на горі, на городищі. І згадка про розлуку мучила його. Але мало-помалу її змінили турботи про майбутню подорож. Відразу за Теоденом трюхикав на своєму поні Мері, ліворуч і праворуч обидва гондорські гінці, а за ними ще двадцять дружинників. Так вони їхали по широкому проходу між двома шеренгами воїнів, що очікували своєї черги з суворими кам'яними обличчями. Тільки під'їжджаючи до кінця війська, гобіт відчув жвавий, гострий погляд молодого воїна, струнково, і трохи нижчо за інших. Ясно сірі очі гаряче блищали. І Мері здригнувся. То було обличчя людини, що йде в бій по пошуках смерті. Слідом за дружиною Теодена, один по одному потягнулися інші загони. Вони спустилися за течею Сніговиці. Минули Сільця-Заріччя і Волунець, де в дверях темних будинків стояли дивлячись на них сумні жінки. Без музики, без пісень почався цей знаменитий похід. До Едарасу під'їхали о півдні, але було темно, як пізнім вечором. Теоден пробув у столиці недовго. Тут до війська приєдналося кілька десятків кінотників, що спізнилися на огляд. Яр пообідав і зібрався їхати далі. Але йому ще треба було попрощатися з вірним зброєносцем. І знову Мері благав взяти його з собою. І знову Теоден відмовлявся. Твій поні не здолає дорогу. І що ти будеш робити в бою, мій славний гобіте? Хоч і не носиш свій меч. Ніхто заздалегідь не знає, що з ним скоїться, заперечував Мері. Хіба не для того, приймав ти мене на службу, щоб я завжди був при тобі? Хто відсиджується вдома, про то пісень не складають. Мені доручено берегти тебе, відповідав Теоден. Якби ми билися біля воріт Едорасу, я впевнений, ти зумів би показати себе в найкращому світлі. Але до Мундборгу, твердині Денетора століг. А брати зайвий вантаж на сідло нікому з вершників не можна. Не проси, мій друже. Це моє останнє слово. Мері, ледве не плачучи, вклонився і пішов уздовж колони, придивляючись до воїнів. Люди готувалися до подорожі. Підтягували попруги, стримина, підковували коней раз у раз, хмуро поглядаючи на низькі хмари. Раптом, чиясь легка рука лягла на плече Мері. Хто дуже бажає, знаходить спосіб. – шепнув тихий голос йому на вухо. «Чи не стану я тобі в нагоді, друже?» Перед Мері стояв той самий юнак, що так дивно дивився на нього ще вранці. «Тобі не хочеться залишати ярла, чи не так?» – запитав він. «Я вірно кажу?» «Так», – шепнув Мері. «Тоді поїхали зі мною. Я посаджу тебе поперед себе і прикрию плащем, доки не від'їдемо далеко, і пітьма не погустішає. Гріх не, гріх не відгукнутися на таке бажання, як твоє. Мовчи, і йди за мною. Сердечно дякую, просяю Мері, але ми не знайомі. Гаразд, кивнув юнак. Можеш звати мене Анхельмом. Ось у такий спосіб склалося, що Гобід не залишився в Едорасі. Сірий жеребець, вихор. Навіть не відчув, що ноша його зросла. Арнхельм, стрункий і гнучкий, важив менше за інших їстів. На ніч вони зупинилися під вербами, біля злеття сніговиці та ентули, за 12 ліг від Едорасу. На світанку поїхали далі по землях східної Марки. Праворуч на схилах Хальфірієну розкинулися густі діброви, там уже починалося володіння Гондору, а ліворуч у тумані колихалися трясовини Нижнього Андуїну. Скачучи щодуху, доганяли ярла гінці зі звістками одна тривожніша від іншої. З півночі увірвалися вороги. Зі сходу на плоскоргір'я Рохану пробилася банда орків. «Нам ніколи озиратися», – говорив Теодин. Прирікові драговини прикриють наш фланг. Не можна втрачати жодної хвилини. Перед! Отже, Ярл Теоден, син Тенгіла, залишав свої одвічні володіння. Миля за милою вів він своїх людей на схід. Одну по одній минали вони всі вершини, що позначають кордони Гондору. Каланат, Мінрімон, Ералас, Нардол, Багаття на них уже згасли. Навколо стояла сіра тиша. Тінь густішала. Надія потроху згасала у всіх, навіть на стійкіших серцях.